Tak dneska probereme druhý božský, nebo stav vědomí, stav soucitu. A mluvili jsme tež o tom, že co se týče buddhismu, jako opravdová podstata čisté lásky není nic jiného, než Právě tyto dva aspekty. Aspekt prátelství hm? a aspekt soucitu. Pohoda všech bytostí, co se týče buddhismu, štěstí všech bytostí, závisí vlastně přímo na jejich schopnosti v sobě i v druhých najít chátelství a soucit. Jestliže meditujeme eh, karuna, což se překládá jako soucit, hm? meditující začíná odhodláním. Hm? vidět sebe i vidět druhé jako příjemce utrpení. A eh, z toho spontánně vyplývá prání, kterým vlastně začíná eh, prání, aby on sám a te všechny bytosti byly prostí utrpení. Čili meditace na Meta je založena dle teravátské tradice na čtyřech odhodlání, které nakonec vyústí v jedno odhodlání vidět sebe a všechny bytosti jako příjemce štěstí. Meditace na Karuna, na soucit, má jenom jedno odhodlání. Nechtě. Já a všechny bytosti jsou prostě utrpení. Spoj mezi nima je, že když někdo sobě i druhým přeje štěstí, zároveň přeje, aby byli prosti utrpení. Hm? To je spoj mezi nima. Proto jsou to dvě stránky stejné mince. Ovšem pozornost při meditaci meta je na Sebe a bytosti jako receptory štěstí, než to je v meditaci Karuna, na sebe i druhý jako receptory utrpení. Jestliže tato meditace uspěje, Yogin vnímá všechny bytosti, počínaje sebou jako receptory utrpení. Není bytost, která netrpí. Trpí. Dle buddhistické filozofie eh, utrpení je vklíčeno hm, ve stav existence. Není existence bez utapení. Buddha jako takový neexistuje jako bytost, právě proto je nad utrpením. Hm? Jak už jsem mluvil, v čínštině se překládá Buda jako člověk. Ne, hm? je, to, je, je to člověk, který transcendoval stav bytosti. Kdo je bytost, ten trpí. Není výjimky. Proč trpí? Protože eh, trpění a bytí se nedá oddělit. Bytí není nic jiného než stav trpění. Proč? Božistická filozofie na to dává jako odpověď. Studenti byli měli vědět. Neexistuje žádný fenomén bytí, který je neprechodný. Všechny fenomény byti jsou fenomény přechodné. To znamená, že už není ve smyslu duka. No? Ve, ve smyslu duka, duka je v hlubokém prožití neznamená nic jiného než ani tja. Ani což je stav přechodnosti. Stav přechodnosti sám je stav neklidu, stav proměny. I buddha sám je ve stavu proměny. Hm? I arahat je tež ve stavu proměny. Není, proto, není bytosti, není žádný, žádný organismus, který by netrpěl. I bohové hm? jsou ve stavu proměny. Proměna je opravdový stav bytí kromě bytí není nic jiného než proces. A proces je proměna. A je proměna proto, protože je proces. Z toho pochází, z tohoto hlubokého pochopení Pochází hluboký soucit. Hm? Hluboký soucit je obzvláště kladen na něj důraz ve severní tradici buddhismu, v mahajánové tradici buddhismu. Jeho již cíl je dosažení budhovství. Hm? Cesta bodhisattví je cesta zůstání v samsáře na základě hlubšího pochopení utrpení a naučit se v samsáře netrpět na základě hlubší moudrosti. Jaké moudrosti? Studenti budou změnili vědět moudrosti Bezprostředního, bezprostřední intuice, prázdnoty všech jevů. Prázdnota všech jevů je hlubší pochopení přechodnosti všech jevů. Všechny jevy se můžou stále měnit všechny jevy nejsou nic jiného než procesy právě proto, že jsou prázdné. Kdyby nebyly prázdné, nemohli by se měnit. Jenom to, co je prázdné, se může měnit. Jestliže něco má svoji podstatu a podstata je něco neměného, nemůže se měnit. Právě proto, že všechny jevy, co známe, nemají svoji vlastní pevnou podstatu. Právě proto jsou prázdné. Právě proto je možné najít cestu z utrpení. Ven. To, co nás svazuje s utrpením, je důležité to pochopit, není teorie, hm? vidět to v meditaci, ve vlastní intuici. To, co nás udržuje ve stavu utrpení, není nic jiného, než naše pocity. Tedy Bytí není nic jiného, než proces souvislého vznikání. Hm? Tak buddhismus vysvětluje. A ten proces souvislého vznikání se dá jedině rozbít v bodě pocitu. V bodě pocitu se střetávají všechny složky existence, všechny složky bytí. Všechny složky tělesnosti, všechny složky eh, eh, duchovnosti, nebo jak se překládá náma, se stretávají právě v bodě pocitu, v bodě doteku. Bod pocitu je, je, je bod změny. Hm? To je ten bod, na který nejvíce lpíme. To, jak říká Arya v Čatuša, 400 verších. Stejný objekt, který je pro nás objekt štěstí, se za chvíli stane objektem utrpení. Stejný objekt, který je pro nás objekt utrpení, se za chvilku stane pro nás objekt hlostejnosti. Jak může člověk bát tyto pocity vážně? trpení je, je opravdový pocit. Hm? Ani e, Pavok Sayano stále vysvětloval že, ve svých vysvětleních e, vypasané meditace, že ani Buddha, ani Rahat nevydrží, e, jestliže se stane mistrem vypasany, nevydrží e, kontemplovat opravdový stav bytí, což je e, pomíjivost e, dlouhou dobu. Utrpení pomíjivosti je tak hrozné, že ani Buddha e, nemůže, nemůže ve stavu hlubší vypasliny zůstat dlouhou dobu. Není to možné. Na, tento stav změny je stav všech fenoménů bytí. To je vědecky podloženo, naše věda nás učí, že naše malá země koule se točí kolem slunce rychlosti kolika, kolika kilometrů za vterhynu. Jsem to zapomněl. Já nejsem dobrý ve fyzice. Je tady někdo fyzik? 30 metrů, 30 metrů za sekundu. 30 metrů. 30 metrů za sekundu, 30 metrů za sekundu, 30 kilometrů, 36 kilometrů a my si myslíme, že jsme v pohodě, žádný fenomenov dětí v pohodě není, pokud nezmoudrém. naše věda se vším pokrokem dovedeme změřit rychlost světla, všechno možný, ale nikdo nedovede změřit rychlost mysli. A mysl je právě zdrojem všech fenoménů. Bez mysli žádný fenomén neexistuje. Právě proto v buddhismu jsou Dva světy, je to třeba poznat, svět bhajana loka a sattva loka, svět bytostí a svět bhajana znamená nádoba, svět nádoby, která tyto bytosti drží. Tato nádoba má jedině smysl díky bytostem, jestli neexistuje bytosti, jestli neexistuje mysl, svět nemá absolutní žádný. Žádný význam. Význam světu dávají bytosti. Je to tak, nebo není? Je třeba si to rozmyslet. Význam našemu tělu, naší existenci tež, dává právě mysl, vědomí. Bez vědomí žádná naše existence, žádný význam nemá. Vědomí je podstata všech bytostí. Vědomí je tež podstata nádoby. To se podle, že svět neexistuje bez pozorovatele. Svět bez jestli stojí nebo nestojí, je, je asi stejná otázka jako kdo byl první, jestli vajíčko nebo slepice. Nevěřitelná hmm? <laughs> hmm? otázka. Kdo byl první, vajíčko nebo slepice? To je vůčné tělo, je asi vajíček. <laughs> Ten bylo vajíce první, musel, jak se mohla navodit slepice. To vajíce, že bylo umotované. <laughs> Právě proto je nutný koncept prázdnuty, aby vysvětlil svět. Bez konceptu prázdnoty ne, svět nemá vysvětlení. Nic neexistuje ne, ve vlastní podstatě. Vše existuje ve relaci k něčemu druhému. Hm? Jestliže člověk pochopí tento princip, ne, může sobě nechat vystat velký soucit. Hm? Všechny projevy bytí jsou vklíčený v stav utopení, stav přechodnosti. Právě proto neexistuje bytost, která by nebyla ve stavu eh, přechodnosti, ve stavu utopení. Přechodnosti pochází z čeho? Nebo z karmických formací. He? Kdyby nebyly karmické formace, nedošlo by ke vzniku přechodného vědomí. A na přechodném vědomí stojí přechodný svět. Je to pravda nebo není? No. Třeba si to v dobrého hm? A teď k technice. Hm? meditace na soucitu. Dle instrukcí Visuddhimaga na rozdíl od meditace Meta v meditaci soucitu člověk začíná ne sám se sebou, hm? nechti sem prost utopení. Proč asi? Kdo dá, zná odpověď, proč by neměl začínat člověk sám se sebou? V meditaci soucitu. Co je přímý opak k soucitu? Kdo má přátelství, nemůže eh, nenávidět. Není možné, aby byla nenávist a přátelství dohromady. Takový stav vědomí neexistuje. Stejně tak, eh, kdo má soucit, nemá násilí. Není možné, aby eh, bylo násilí, jestliže je soucit. Skrytý neprítel meta? Kdo si pamatuje? Je kdo? Jelpění. Hm? Jel Skrytý neprítel eh, soucitu je kdo? Lítost, žalost, strast. severní tradici buddhismu je krásná pověst o bodhisattva Avalokitesvára, bodhisattva soucitu, osvícená bytost soucitu, tady ji máme na obrázku, vtělení soucitu nebo božstvo soucitu. I božstvo soucitu taky je legenda, Avalo, bodysvatová Avalokise Štoára, když eh, kontemploval stav utrpení ve světě, neodolal a uhronil je, jednu slzu. Hm? Jelikož eh, i osvícená bytost, když kontempluje utrpení eh, všech stavů eh, existence, eh, těžko odolá eh, žalu. Ale Avalokite Švára na rozdíl od nás je realizovaný jogin právě proto. A slza Avalokite Šváry se stala tára, což je v Tibetu nejpopulárnější e, vtělení e, soucitu. Krásná štíla bohyně, hmm? zelená tára, bílá tára, červená tára, různí mandaly. Hmm? E, v jistém slova smyslu táva se stala e, stejně populární, neli populárnější než Aulokite Švára sám. Proč? Protože e, žál a soucit mají spolu tak blízko, stejně tak, jako e, lpění a láska mají k sobě tak blízko. Jedno od druhého je těžko, těžko oddělit. Ale je to možné právě prohloubenou myslí. Hm? Proč je to možné prohloubenou myslí ve stavu diány? O tom už jsme mluvili. Neexistuje stav diány bez odpoutání. Hm? Diana není nic jiného, než stav odpoutání. Nikdo, kdo eh, se odpoutání nenaučil, eh, stav pohloubení mysl neuvládne. to krásné je, právě na lásce, jako pátrství a souci, že tento stav vědomí se dá praktikovat v každodenním životě s normálním, smyslovým e, pocitem a vědomím. Dá se praktikovat e, ve stavu e, diány, ve stavu e, očištění mysli, odpoutání. A ne, samozřejmě dá se praktikovat a měl by se praktikovat. Je to ten nejkrásnější aspekt tež, probuzeného vědomí. Probuzené vědomí, cena probuzeného vědomí, to je právě důraz Mahajánové tradice, závisí na síle Přátelství a soci. Prátelství dá se říct, že masocita, a so malý arahat se stane velký arahat, a velký arahat se stane budou. <laughs> právě kvůli síle přátelství a síle soucitu. E, nebudu by právě moc, protože chci, chceme jít na techniku, abyste odpoledne mohli meditovat. Necháme to na večer teorii. Tak jak začít s meditací soucitu, tedy člověk, zde jogin si vybírá, zalistuje ve své paměti hm? a vybere si scénu ze svého života, kdy se stretnul s bytostí, která opravdu trpí, očividně trpí. Ti, co byli, žili další dobu v Indii, nebo v Nepálu, nebo na Šrilance. Budu možná to mít jednodušší, protože tam je možné vidět kriply a lidi umírat na ulici. Hm? Ale jistě každý z nás se stretnul s bytostí, umírající bytostí, zanedbanou bytostí. Hm? Trpící bytostí, očividně trpící bytostí. Takovou bytost si pak vizualizuje. Puso, saba, sabaduka, vynučatu. Nechť je tato osoba prosta všeho utopení. Může být mrtvá už. Lepší je živá. Mrtvá osoba už netopí. Tady topí v, v, v, v, v, v, v podobě, ale ne v tý podobě. <laughs> Jen ten, kdo má ještě teplo, pránu a ducha v těle, ten topí. Ten, co to nemá, no tak ten už eh, zase topí někde jiná. Až budeš velký yogin, tak můžeš najít kde. <laughs> tak to není dobré najít na tvojou osobu. Ta se třeba nehodí. Každý z nás určitě se v minulosti stretnuje s osobou očividně trpící, hm? i když u nás v této části světa se utrpení ukrývá, je to něco nedecentního, aby o tom člověk mluvil. Utrpení nemoci, utrpení smrti, hm? umírání, umírající osobu samozřejmě, no to si můžeš vzít, to, ta se sem vyloženě hodí. Ale to už je třeba právě mrtvá, se to vystalo, je Ne, když je mrtvá, no, tak to už je, to už je někde jinde. Hm. Já, ale když si člověk vizualizuje třeba babičku, která umírala? Umírala, umírala jo, ale ne, když už tam pohlební to to služba... Osobu při umírání, když se jo, umíraň, umíraň, tak se špatně vyjádří. To je dobrý, samozřejmě. Ale když, když už v tuto chvíli, um, když, jako když už v tuto chvíli ta babička tady není, to může být jo? když, ne, když, když už tam není, no tak to se nehodí. Ale si tam, si myloží, to znamená, že se babičku, která pomývá ano. Nehledě na to, že je dva roky mrtvá. Jo, nehledě na to, že je dva roky mrtvá samozřejmě to nehraje žádnou roli. Ale ne, když je než když pozůstám ještě ukazují kochební sumu. A posli se podívejte na babičku, než zakopem, tak takovou babičku ta se sem hodí. Tak to je začátek. Pak hlubší pochopení. Tato osobnost trpí, umírá, je nemocná, má hlad, jelikož eh, utrpení patří, jak už jsem mluvil o tom, do všech stavů existence. Čili, ať si to prejí nebo neprejí, já tež trpím a všichni bytosti trpí. S tímto pochopením pak zase pět osob, které jsou nám blízcí, sympatický, hm? vyjavit si je a prát jim, aby byli prostí utopení pak pět osob, které nejsou ani sympatiční, ani nesympatiční, neutrální věvici a zase jim prát stav prostý utepen. Nakonec ty osoby, které jsou z nějakého důvodu, ať je to jakýkoliv důvod, nám byli v jistých situacích nesympatičkých, třeba vedle nás chrápalý. <laughs> tak stejný. Hm? Může člověk experimentovat, jak už jsem říkal, meditace není nic jiného, než jistá hlubší intuice, hm? moudrost, která nás rozváže z vlastních pout. Hm? Je, může člověk zkoušet třeba osobnosti, politiky nebo <laughs> třeba, kdokoliv v životě způsobil nepohodu. Hm? Třeba si vzpomenout já nevím, na, i na Hitlera, nebo na ně. <laughs> na Stalina, nebo na ty velké zločinci, historie, všechno to jsou jenom pomůcky, že jo, to Ten... vyčištění vědomí, nic jiného. A můžu použít co jsem se měl kmeta? Jo, tak proč ne? Já jsem zpěr, já jsem rozumil, proč na začátku není vhodná vlastně osoba, který přeju, aby byla spravená na štíru. Mluvili jsme o tom jasně. Soucit je spojen s a ze, ze strastí a je tak těžko oddělitelný od něho. Ani Avalu Kiteshvára to plně v tom neúspěch. Proto, když ajaj, aj, já jsem <hlasují> poli... Politování hodný. Po hodný hm? Když takhle budeš meditovat ze samého začátku, no tak co z toho vyjde? Jaká koncentrace? Hm? To je ja. sama ta? Koncentrace. Jaké já jsem chudák. <laughs> <laughs> Čeká, jak by se to učitilo. <laughs> Když začneš meditovat, jaký jsi chudá, tak s tou velká koncentrace nebude. No a e, pak proces je e, absolutně totožený, pak znova e, ve bytosti ve všech směrech. Hm? Všechny bytosti se dají níst do 12. kategorií bytostí. Hm? Které se nacházejí v deseti směrech a rozšířit si ten prostor soucitu. V tom, to je právě ta, ten opravdový soucit. Soucit může překonat své překážky jedně tím, že jeho objekt se rozšíří. Jestliže ulpím ve svém soucitu na jednu osobnost a nerozšířím mína. na. Veškeré tak nikdy se eh, jak nenásilí, jak násilí, tak žalů nezbaví. Hm? Je to třeba pochopit, vidět to jasně. A z jistého eh, slova, slova smyslu, jelikož nenásilí hm? je to nejvyšší náboženství, nejvyšší yoga, nejvyšší pravda. Praxe soucitu je ta nejvyšší praxe. To je učení Mahajány. Není větší síly, není větší pravdy než síly a pravdy nenásilí. Právě proto, co bytosti nejvíc potřebují, to je soucit. Bez soucitu je peklo na zemi se soucitem. Jedině díky soucitu je možno vytvoryt nebe nad zemi. Jak se vodělí ta rítost od Jak to může vodělit? Právě koncentrace. Rítost je negativní stav vědomí. Ve stavu koncentrace neexistuje žádný negativní stav vědomí. Koncentrace je... Rítost je jako světlo svíčky, která je v jistnosti s větrem. Mě nestáví. Koncentrace je jako svíčka v místnosti bez větru, když se zavřou okna. Jedně takové světlo může zbavit vědomí vši, veškeré negativity. když se skoncentruju, tak budu lítostivit. Tak <laughs> to je pravý Všechny ty pocity jsou přechodné, jelikož jsou přechodné, jsou prázdné. Hm? Ne, na Sam Sára, není nic jiného než pění na pocity. Já jsem se chtěla zeptat, na jsi někdy, že, že se do jedné meditace, že člověk střídá všechny tyhle čtyři stáře? To, První se musí je osvojit, pak je může střídat. Hm? A je to možné vránit? Možné, možné, možné, možné, možné, možné. možné, možné, od... možné je to dělat, jestliže ovládneš ty čtyři druhy prohloubení, můžeš je střídat hm? a dá ti to eh, hlubší eh, intuici v eh, čisté vědomí. Jak no. důležité dotřívat nějaké pořady? No, no, tak to poradí, je, to poradí je právě e, tak, jak se to učíme, hmm. hmm? to poradí má svůj smysl, hmm. další je radost, e, radost vlastně je e, opak čeho? A, já, já, já, já, opak, <laughs> ještě zkuste to, žáhlivosti, hmm. žáhlivosti. Hmm? Ale to je sdílená radost, ta mudita, ne? Mudita je sdílená radost, ale e, e, všechna opravdová radost je sdílená radost. Hm? V tom smyslu je to opravdová radost. Sice se to překládá jako sdílená radost, ale mudita jako taková linguisticky neznamená žádná... Sympatická radost, ale znamená prostě radost. M Mud, mudaty, znamená se radovat. <laughs> to k tomu pridali, <laughs> To přidali, protože e, da lidi jsou hloupí a nechápou to. Stejně tak v čínštině nebo v japonštině se to předává, překládá jako sí. No? Sí znamená e, prostě radost. To není žádná sympatetická radost. A takovou radost může židně pohrozovat, jestliže si osvojíš přátelství a soucit. No? Můžu, můžu vám říct otázku, ale dá se mi a Karona bez objektu? Dá, ale první si je musíš osvojit, pak to můžeš. Vlastně, jestliže si je osvojil, tak nepotřebuješ e, e, nějaký objekt. Vzpomeneš si na ten pocit, na ten tam je, protože už se na něj zvykne. Ten nikdy nemůže zmizet. Stejně tak jako. E, na svou matku, hm? i když možná už zemřela, doufám že že je, <laughs> tak to nikdy nezapomene. Kdykoliv si na nich vzpomeneš, tak se tě věří v mysli. Proč? Protože jsi familiární s ní. Stejně tak, když se staneš familiární s už nepotřebuje žádný obět. Vzpomeneš si na metal, už je tam. Hm? A teď podle potreb Používáš v denním životě, buď když eh, potřebuješ eh, to jsou jisté síly vědomí založené na síle pocitu. Síla pocitu dává sílu vědomí, hm? který se evokuje, jak se ti to hodí Dle situace. Když vidíš topící osobu, vzpomeneš si na, na, čistou, na čistý soucit. Hm? Když vidíš někoho, kdo má strach a potřebuje pomoc, hm? vzpomeneš si na čistý přátelství, Když vidíš někoho, kdo je úspěšný hm? a sdílíš hm? jeho radost, jeho úspěchu, vzpomeneš si na, na radost. Hm? A když se chceš zbavit všech překážek čistého pocitu, vzpomeneš si na odpojení u což je Neprítomnost upekřávku, čili odpojení se, není nic jiného než neprítomnost pění a odmítání objektu. A bez, bez toho pocit nebude čistý. o té první fázi, když se člověk vybaví nějakou osmlu, kterou trpě budou třeba nechtěstovat když že pak ještě chvíli máme věnovat pozornost rozhýbání nad tím, že vlastně všechny bytosti jsou podmíněny k tomu, že trpí, protože se zrodili? <laughs> Můžeš to e, tak dělat, to znamená, to je jistá inteligence. Není to tak vysvětlené v textech, některých je, No, já jsem před e, několika týdny přeložil e, text o meditaci kumaradži. No, ten to tak vysvětlil. Ten vysvětluje meditaci na no souci jako eh, meditaci na fenomén utrpení, hm, který je eh, vklíčen ve všechny fenomény bytí. Není fenomén bytí bez fenoménu utrpení. Proč? Protože není fenomén bytí bez eh, fenoménu přírodnosti. Hm. Opravdu a. Eh, Opravdové utrpení je stav přechodnosti bytí. Vlastně stav přechodnosti bytí, stav zrození a e, smrti, prožívá i všichni bytosti v každém moment, momentu. Hm? Jestliže e, budeš schopný tak meditovat, no tak pak e, e, Transcendence hm? ze stavu eh, pout samsáhy do stavu eh, mirovány se stává snadným stavem. Jenomže my stále tak nemeditujeme. <laughs> Ale z absolutního hlediska, což je Mahajánové učení, eh, vlastně bytosti nejsou ani ve stavu štěstí, ani ve stavu utrpení, protože veškeré pocity, my jsou je stav prázdnoty. Nemají pocity, nemají podstatu v sobě, protože jsou nic jiného než fenomén přehodností. Proto ať je označíš jako štěstí nebo je označíš jako otrpení. Jejich pravá podstata je nad to. To je učení Mahájany, to nenajdeš v mazá to. vlastně naše odpovědí v rámci té meditace soucitu je snaha o odpoutání, vědomanost a přání, všem bytostem přát, nech zbaveny uh, Pochopení eh, eh, rozšírených dimenzí utopení. Jedině tak se budeš moct zbavit eh, žalu, který, jak eh, náš kolega tady, eh, Poznamená, je tak těžký hm, se ho zbavit při kontemplaci utapení. Jak toho dosáhneš? Můdrost. A ta moudrost, klíč k je právě ta svíčka v pokoji bez, bez větru, hm, která má schopnost vše osvětlit. Hmm? Vše osvětlit, znamená vidět vše v ve, ve stavu Z toho pochází velký soucit. Hmm? Jedině nejdůležitější věta v buddhismu snad, že samáhy tam čítám, jathá, bhūtám, pasaty, slyšelstvo. Jedině eh, vědomí v samády vidí věci tak, jak jsou. Věci tak, jak jsou, jsou jaký Pomíjiví ve stavu utrpení vzpomínivosti. Eh, to, co je pomíjivé a co trpí, nemůže být já. A to, co není já, je prázdné. Nic jiného než to. Vypasána není nic jiného než moudrost. Moudrost není nic jiného než vypasána. Mm -hmm. Jsou synonym. Hm? Abidáno mě se používají jako synonym. Módost hm? je vypasána, vypasána je ještě, ještě sklal, že naše vědomí Musíš sama v sobě realizovat, tak Nedá se říct, že je proměrlivé, nedá se říct ani, že je je nad všemi protiklady. Hm? Jelikož je nad všemi protiklady, je nad světem, protože svět není nic jiného, než stav protikladu. Kdo žije, se nachází ve stavu protikladu. A jaká je na to odpověď? Chan, zen. Hm? <laughs> Jiná odpověď není. To jsou eh, eh, ruky jedné ruky, která tleská. Tak dobře, tak nevím, jak na obě. Ta technika je jasná. Myslím, že to není žádný problém